Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Mai Guran și de la această oră dezbatem împreună măsurile adoptate ieri de guvernul Tudose, dar și măsurile ce urmează a fi adoptate, respectiv creșterea salariului minim pe economie, de la, a fost anunțat de la 1450 la 1900, o creștere de 31%. Această, așa cum vă spuneam, această ediție este în primul rând una în care să nu știu, să lămurim pe cât posibil... Lucrurile, să nu să înțelegem, să ne fie sau să nu ne fie teamă, cert este că sunt foarte mulți oameni în România care câștigă după aceste măsuri. De aia s-au dus să voteze PSD-ul, nu? Deci, acum, potrivit legii salarizării, salariile bugetarilor cresc cu 25% de la 1 ianuarie, ceea ce înseamnă că cei oameni nu vor pierde bani prin transferul contribuțiilor. E adevărat că nu vor câștiga 25% la net, așa cum li s-a promis. Vor câștiga. 4%, 3-4%. În unele cazuri, în cazurile bugetarilor care au salariu legat de minimum pe economie, de salariu minim pe economie, creșterea va fi mai mare. Va fi exact diferența dintre 31% cu cât crește minim brut pe economie și 20% cât reprezintă transferul contribuțiilor. Deci, iată, vor fi și oameni avantajați. Dar nu numai aceia. Sunt peste un milion de pensionari sociali în România. Ieri s-a aprobat și creșterea pensiei minime. De asemenea, sunt 250.000 de pensionari care vor beneficia de scăderea de la 16% la 10%, a uh, pensiilor. Este vorba de pensiile care sunt uh, de peste 2000 de lei. Cele sub 2000 de lei fiind scutite de impozit de la începutul acestui an. Deci, atât sunt și oameni care câștigă. Cine pierde în toată treaba asta? E aici marea spaimă, că nimeni nu știe exact cine pierde. Cu lacrimi în ochi, cum ați auzit mai devreme la știri, ministrul Mișa a zis că doi între patroni și angajați, dar jur pe mamă și pe tată că patronii nu ori să scadă salariile. Păi de undeva trebuie să vină banii. Sigur, mai este și o ciupitură de la pensiile private. Au făcut ei calcule acolo și le-au răsfăcut că până la urmă scade totuși cu 15% suma netă transferată de la bugetul de stat la pilonul 2 de pensii. Și până la urmă tot au luat și de acolo, nu s-au putut abține. Și cu toate astea eu vă spun că riscurile pentru bugetul de stat rămân în continuare și le vom simți. Dar despre asta eu o să vă spun mai multe la pastila la Day, e jobul meu. La această emisiune vreau să aud cât mai multe părere ale dumneavoastră. Eu o să intervin atunci când uh, trebuie să completez informații care sunt publice, iar nu să fac eu speculații astăzi, nu astăzi. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment și să spuneți cu argumente dacă guvernul ar trebui să plece sau să rămână după adoptarea acestor măsuri. Bună ziua, Ciprian! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor! Ceea ce ne spune domnul Mișa este că în același timp, cu creșterea salariilor, indiferent dacă vorbim de 2%, mă rog, și a pensiilor, 3,5%, deja au crescut costurile cu viața și costurile de zi cu zi. Păi da? Iar creșterele salariale nu vor acoperi inflația, începând de la benzină, motorină, curent unt, pâine, lapte și așa mai de departe. Deocamdată, inflația nu e mare. BNR-ul a anunțat că anticipează o creștere, un puseu inflaționist la începutul anului viitor. Și cu siguranță, acest puseu inflaționist va fi mult mai mare decât creșterea Este mai da, Nu mai trăit așa ceva. Din punct de vedere economic, de... există aceste riscuri. Confirm ceea ce spuneți. Dar încă o dată, până nu vedem de ce am crede așa ceva. Ce? Economiștii mai și greșesc. Tocmai am mai trăit așa ceva, am 38 de ani și prevăd așa un deja vu. Asta e un motiv. Bun, dar stați un spuneți un guvern care a plecat din cauza faptului că au crescut prețurile. Că eu nu mai amintesc. Corect, nu a plecat niciun guvern, într-adevăr. Asta este durerea. Tocmai asta este principala problemă, de fapt, că niciun guvern n-a plătit pentru ceea ce a promis și ne expun doar linia de fațadă, cresc salariile, pensiile. La fel mi-a crescut și alocația când eram elev și s-au adăugat 20 ori, dacă nu mă șel, și nimeni nu a plătit pentru asta, era pe vremea domnului Constantinescu, dacă mai țineți minte. Da, sigur, e epoca în care am și devenit nimeni... milionar eu și toți exact. ceilalți România. Ei, ei, ei au câștigat alegerile, spunând, da, o vom tripla, va dubla alocația pentru copii Nimeni nu ne-a spus, de fapt, că este vorba de inflație. Pe vremea ce eram elev, nu înțelegeam. Haideți Acum, în zilele că... noastre, deci astea argumentele noastre crezi prețurile? Un, un argument, unul dintre argumentele. Al, arg... Al doilea argument este în ceea ce privește legile justiției. Nu le Atenție, guvernul ceva? a ieșit din legile justiției. Nu a ieșit, nu au cum să iasă. Guvernul -a, a ieșit. Domnul Tudouzei, ca să zic așa, le-a lăsat la Parlament și hai da, noroc. ce elegant și ce bine este pentru el și foarte confortabil. Domnule, eu nu fac nimic, de fapt, Parlamentul. Nu pe este adevărat. Trebuie pa... să gândim la pachet. Guvernul înseamnă PSD, înseamnă același lucru. Vedeți, nu vedeți, vedeți, vedeți, de... vedeți, că sunteți pe un... Ok, am înțeles argumentele dumneavoastră, dar, uh, Ciprian, țineți minte de la ce s-au luat Dragnea și Tudose? De la cazul Belina s-au luat și de la faptul că și-au dat niște doamne ministre, mai țineți minte, de și guvernul trebuia să se zizeze ce cereu mai făcut-o, a făcut-o domnul Tăricianu și de acolo încolo toată povestea cu justiția s-a mutat în Parlament. Acum e la comisii, la domnii Iordache și alaltul Nicolicea și Șerbani și așa mai departe. Deci a, justiția partea cu justiția s-a mutat acolo tu toate n mai cerut În fine, emisiunea de astăzi este pentru altceva Iată niște argumente de la Ciprian Bună ziua, Gabriel Bună ziua, domnilor Da, uh, da eu Dacă dumneavoastră vă amintiți uh, Înainte de, de Scrutin uh, Dragne a fost invitat la Rareș Bogdan Și acolo, bine, Rareș Bogdan A întrebat dacă poate Da figurări că programul de guvernare Va fi aplicat exact cum Scria în în mapa respectivă în care era programul. Și Dragnea a spus, domnilor, programul de guvernare este lege. Eu nu mă joc. Vă sună cuvintele lui Dragnea? Mm, se cunoscute? Vă cred, nu mai mai amintesc, sincer, și mai și ratez uh, emisiunile eu, lui Rares Bogdan, nu le prind chiar pe toate. Ce, eu <gătă> ce eu nu mă joc. Da? Uh, în momentul în care, și Rares Bogdan întreabă, în momentul în care nu veți putea aplica respectivele măsuri, ce veți face? Iar Dragnea spune, în momentul în care nu vom aplica, ne considerăm de miș. Păi, stai, stai, că ei aplică, iată. Ce aplică? De reducerea exact. salarii... cota de TVA Unde este reducerea TVA de la 19% la 18%? Ei, ori fi uitat de asta. Unde este uh, impozitarea zero pentru noile achiziții imobiliare? TVA-ul zero. Aba nu, cota, aveți dreptate. Cota zero. Venitul, nu, nu pentru achiziții, ci pentru vânzări imobiliare. Vânzări. Așa. Exact. Vânzări imobiliare. Cotă zero. Da? Unde este legea pensiilor? Reamânată. E amânată puțin amânată. Reamânată. E amânată pentru jumătatea anului 2018. Da, dar aceasta era urmat să fie o măsură implementată în 2017. Noi nu avem nicio garanție că va fi aplicată în 2018. Legea salarizării unitare s-a dovedit ceva mai complicat decât au anticipat. I-au Și în continuare da. se dovedește ceva extrem de complicat. Adică... Și încă o măsură care ne afectează foarte mult este reducerea impozitului pe, pe, pe venit. Da. Da? Da. Pentru veniturile ven, mai mici de uh, 2000 de lei urma să fie impozit zero. Unde este această măsură stabilită în programul de guvernare? La pagina, la pagina 56. Acolo s-a aplicat nu s-a aplicat. Nu s-a aplicat, s-a amânat. Eu Nu s-a amânat, că noul cod nu, nu se mai vorbește despre ea. Da, de unde știți, <laughs> exact. că mai au timp, adică, na. Da, asta trebuia să fie ei, de la 1 ianuarie 2018. Dar da, da, nu e târziu, noi încă, nu suntem, încă nu suntem la 1 ianuarie 2018. Păi nu, dar nu sunt incluse. Noi nu, eu personal nu mă aștept la altceva decât ceea ce este în momentul de față și la noi artificii. Okay. Dragnea, PSD-ul și Guvernul sunt experți în artificii. Ei, acum revin la ceea ce a spus Dragnea în acea emisiune. Da? Nu la cuvintele mele, nu la acuzațiile mele, la ceea ce a spus el. În momentul în care programul de guvernare nu va fi pus în aplicare, da? el se consideră demis. Gabriel. Atunci, sunteți conștient de faptul că niște milioane de români pe care eu i-am menționat mai devreme nu vor fi de acord cu noastră și vor zice: "Boi, noi am simțit ceva." Ce am simțit? Creșterea prețurilor. Inflația, scumpirea Încă nu suntem acolo, inflația. Da, creșterea, a început creșterea prețurilor, însă aceste lucruri nu se întâmplă de azi pe mâine și pe mâine. Întotdeauna în economie, lucrurile astea Mă rog, durează mai mult. Eu cred că acum am intrat în fază în care vor dura mai puțin, v-am zis, o să vă explic la pastila Bizidei. Cred că aici am toată condescendența pentru domnul Mișa și pentru lacrimile domniei sale, dar cred că nu e unde trebuie. Cred că nu înțelege nimic din ceea ce înseamnă economie și din mecanismele acestei științe. În fine. Mulțumesc, Gabriel. 037 Carmen, bună ziua! Bună ziua! Uh, Vreau să, să atrag atenția asupra Cine pierde? Și pierde în principal mediul privat, adică care își, fac, își calculează costurile și care lucrează pe rentabilitate. Așa și, și... care e problema? Un partid socialist a câștigat alegerile, ce va ați fi așteptat? Păi da, uite, economia merge, dar uh, nu merge și administrarea publică, adică mediul privat își face treaba își face treaba guvernului. Și, și eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg cum se poate pe creștere economică să nu fie colectare la bugetul de stat. Cum va afecta mediul privat? Este evident o creștere de evaziune fiscală. Circulă un banc păi foarte misto pe exact. Facebook, un, o memă din aia cu un manelist, nu știu că nu-i confund între ei, care zice uh, despre evaziune, codul fiscal nu vorbește, la noi e stabilitate. <laughs> Suntem mulțumiți. Deci... <laughs> da, ce, ce mari dosari de evaziune fiscală au fost în ultima vreme? Hai să ne uităm la Dragonul Roșu, hai să ne uităm la Europa. S-a colectat ceva pe evaziune fiscală de acolo? De deci, ce dai? Dar nu s-a spus în campania electorală, dumneavoastră poate uitați, că domnul Dragnea însuși a fost inițiatorul unor legi care a tăiat din colții antifraudei. le a zis, prima dată când vă prindem vă iertăm, a doua oară când vă prindem vă amendăm. De unde niște ani de zile chiar a fost vorba de pușcărie în caz de evaziune fiscală. Deci ce v-ați fi așteptat? Să nu omori vaca de mult. Mm. Și exact asta se întâmplă, pentru că vor crește costurile cu salariile. În același timp, trecând contribuțiile pe, pe angajat, o parte din contribuții nu vor mai fi deductibile la calculul impozitului pe profit și acel 16% va însemna mai mult, deși nu a crescut și nu crește 100%. rentabilitatea 10%. și productivitatea. Da, eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, Carmen, dar încă o dată, măsurile sunt măsuri de stânga, măsuri socialiste. N-or fi, cum spunea mai devreme Gabriel, foarte argumentat, n-or fi exact cum sunt ele în programul de guvernare, sau cel puțin nu încă, dar, na, un Partid Socialist a câștigat alegerile. Acum, de ce să-i cerem să plece de la guvernare? Claudiu, bună ziua! Claudiu s-a plictisit de cât a stat. Dezbatem economie, totuși. Gabriel, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă rog pe toți să fiți înțelegători că vă las să vorbiți cât vreți dumneavoastră, atâta vreme cât sunteți coerenți și să ar putea să stați mai mult pe fir. Poftiți, Gabriel. Uh, bună ziua. Uh, Gabriel, la telefon sunt managerul unei firme. Am deva peste 50 de angajați care au votat. Că nu firmele, până la urmă, votează sau nu guvernul, sunt persoanele fizice care votează aceste persoane care de la anul ar trebui să primească un salariu mai mare. Eu nu sunt un ascultator fidel și tot nu prea înțeleg ce anume se va întâmpla cu contribuțiile astea care trebuie să le plătim. Stati, aveți angajați cu salariu minim pe economie? Minim pe economie, da. da. O să și plăteți? cei care nu au salariu minim, tot vor avea un salariu mai mare de, de anul viitor. Deci la 1900 brut... 1900 și ceva, că mai sunt tăia 2% pe cheltuiala pe care dumneavoastră o faceți, cum îi zice, taxa de solidaritate pe fondul de salariu. Da. Deci costul noastră va fi ceva mai mare de 1900. Fiecare dintre angajații dumneavoastră trebuie să plătească în plus cam uh, 100, aproape 200 de lei, 150 de lei, ceva de genul ăsta. Deci în loc de 1065 vor, vor lua o vor 1000... va fi când da. și unde. Și întrebarea mea va fi ca nație, ca țară, ce se va întâmpla dacă, eu știu, undeva 50% din angajați nu își vor plăti aceste contribuții? Pentru că... Păi intrați în pușcărie, primi... stați. Noastră colectați pentru ei. Noastră colectați pentru ei și dacă nu dați da, la stat, na? intrați în pușcărie, doamne. Păi da, da dar nu e vorba de, de, de noi ca firmă, este vorba de angajat care va primi acești bani și el va trebui să meargă să-și plătească contribuția Nu, ați, nu, a, nu, ați înțeles greșit. Nu, nici vorba de așa ceva. Nu merge nimeni să-și plătească contribuția. Se face cu stopaj la sursă, la fel ca și până acum. Deci, dumneavoastră, firma, sunteți cel care opriți 35% contribuție și virați la bugetul de stat. Atât e de simplu. Doar să fac niște schimbări, dar, în același timp, dumneavoastră, de la 1700 și ceva de lei cât aveți în momentul de față costul cu angajatul da. cu salariu minim, dumneavoastră vă sare costul pe la 2000 de lei. 2000. Da? Deci faceți calculul cât vine. 300 din 1700, a șasea parte, aveți cam între 15-20% creștere de cheltuial salarial. Acolo va trebui ei, da. ei vor primi tot cât primești și până acum? Nu, ei vor primi în plus. Dacă se aprobă salariul minim brut de 1900, ei vor primi vreo 100 și ceva, aproape 200 de lei în plus. La net vorbim. Da, aici am, am o problemă în, în a înțelege Gabriel, eu. dar ce firmă sunteți mai... noastră cu 50 de angajați dacă nu aveți contabil? Nu v-ați întrebat contabilul? Uh, ba da, dar să-l întreb despre ceva ce încă nu este publicat în forma finală, e mai greu un pic. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 037 Robert, bună ziua! Uite, mă bucur că am reușit să informez pe cineva care se afla într-o eroare. Poftiți, Robert! Bună ziua! Eu nu prea mă pricep la aspectele economice, așa că o să răspund direct la întrebarea de la început. Dom'le, consider că nu ar trebui să-și dea demisia guvernului din mai multe considerente venite din informații publice din ultima perioadă. Numărul unu, mai multe primării au rămas fără bani și nu mă refer la bani pentru benzina, pentru autobuze școlare sau pentru asistență socială. Au rămas fără bani la zero. Au rămas fără bani de salarii, ba mai mult decât atât. Am avut reportaje și cred că este adevărat. Sunt primării care au intrat și în banii care nu erau ai lor. Adică bani transferați, de exemplu, de la Ministerul Educației pentru salariile profesorilor de la școala din sat, i-a cheltuit primarul pe salariile funcționarilor. Asta e pușcărie. Se numește deturnare de fonduri. Bon, numărul, okay. doi. Da. numărul doi, numărul cum s-a spus și mai devreme în această emisiune, PSD-ul nu și-a îndeplinit toate, uh, toate promisiunile pentru care a fost ales. Și aici mă refer la acea pagină de ziar tip calendar care tot circulă pe rețelele Sociale, mă refer la această pagină și verificăm zi. Da, așa. Da, da, da. Deci, la numărul 3. Ultimul sondaj din masă, care spune că 40% din populația România, să vrea să plece PSD-ul. PSD Lasă, vrea să plece PSD-ul, noi vorbim de guvern acum. Că, și ce credeți că guvernul va pleca fără susținere PSD? Eu asta vreau să spun că nu oamenii încă nu. Nu, nu, nu exact altă pe dos. Decât Doamne, plecarea, plecarea guvernului nu implică Așa? plecarea PSD-ului. Oamenii au în continuare majoritate parlamentară. Nu, eu cred că tocmai asta își doresc să plece și guvernul și să plece și ei de la conducere. De ce? Pentru că să se repete situația care a fost înainte, să paseze această situație imposibilă. Păi pe da, dar vedeți că nici atunci tot... nu au pierdut, deși în 2015 nu au pierdut majoritatea parlamentară. Vedeți că am avut niște guverne în țara asta, a? care au fost din umbră, așa, cum a fost, de exemplu, în anul 2008. În, până în anul 2008. Guvernul minoritar tă tărician, între 2006 și 2008, a avut în spate PSD-ul, de fapt. Da, mulți ne-am dat seama greu de chestia asta. De în timpul guvernării Cioloși, ei au avut majoritatea în Parlament și anumite lucruri foarte importante au fost blocate, că nu se puteau face decât cu majoritate. Adică... Perfect. Și întrebarea mea este, poporul ăsta a învățat ceva? Păi nu vorbim până despre popor. Atingem astăzi. fundul, ba da, până când nu atingem fundul prepației, poporul nu va învăța absolut nimic. Trebuie să ajungem jos ca să avem de unde să ne ridicăm, pentru că... Și să ne ridicăm ca, ca niște ființe zboare... Robert, noastră credeți că, că atunci când ajungem jos ne ridicăm ca niște sfinți deștepți? Nu, cel puțin istoria... ne cu experiență. Istori... Okay. Ne ridicăm cu experiență. Bine, așa Dar spuneți nu, dumneavoastră. Nu mai credem că tot ce zboară se mănâncă și că sunt bani în funcție de nevoi, nu în funcție de muncă. Este punctul dumneavoastră de vedere pe care îl respect, însă vă avertizez că istoria, după astfel de momente, a arătat că, din contră, popoarele s-au dus către extreme după astfel de situații, cade încrederea în democrație. Oamenii nu se vor acuza pe ei înșiși că au votat PSD-ul. Nu vă pătați cu iluzii. Vor găsi pe cineva pe care să dea vina. Se vor duce în religie, în extremism, în tot felul de lucruri care pândesc societate societatea noastră. Da, E punctul meu de vedere. Am zis că îmi dau cât mai puțin cu părerea azi. 0372069599. Nu uitați întrebarea este, ar trebui sau nu să rămână guvernul Tudose. Cristi, bună ziua! Bună, mă. Chiar mă gândeam dacă ar trebui să plece Tudose sau Guvernul sau tot partidul. Știu că șansele sunt foarte mici să scăpăm de PSD. De aceea eu personal ne-aș dori să văd nu știu, un fel de joc de glezne politic al Guvernului Tudose. Adică premierul să pună contra intereselor de partid sau cum știe toată lumea, interesele. Care sunt interesele lor. de partid de astăzi? Păi, avem cele uh, notate puse pe hârtie, vorbim de cele din programul de guvernare, care de multe ori au fost răstălmăcite, inversate și schimbate. Deci, putem da. să zicem că nu mai credem în, în declarațiile scrise. Apoi, putem să luăm beneficii alternative a unor anum, anumitor grupuri. Uh, având în vedere că politica la noi în țară se face la un nivel destul de slab și uh, mi-asum când zic chestia asta, că uh, motorul mișcărilor politice e, uh, e șantajul și uh, traficul de influență. Asta se știe nu știu, oricine știe, la cine, de Așa. la oricine Haideți nivel, haideți la ar argumentare. Deci ce-mi doresc eu să văd tupeu din partea guvernului să rupă de interesele obscure ale partidului. Vedeți că Altfel, guvernul nu este nici el un bloc monolit. Am înțeles. Domnul Mișa dar... este legat prin niște interese destul de străvezit de domnul Dragnea. Da, probabil e și șantajat. Doamna știu? Vasilescu e cum să spun eu... Amazona... Okay, nu la cum să zic să nu jignesc, da? Deci o tot omul Dragnea. Bineînțeles, deci nu vă imaginați că doar... totul ăsta acolo face ce vrea el în guvernul ăla. Am înțeles, dar eu mă gândesc la un singur lucru. Nu o să scăpăm bine. In, oricât de uh, nasoal ar lăsa situația în țară PSD-ul, tot vor rămâne oameni care vor vota și nu vom scăpa de ei veci. Tot ce îmi doresc eu e, ca pierderile să fie... Cât mai mici. Păi da, da, vedeți, că, vedeți că, indiferent că, votea, că indiferent că se vote, indiferent că, adică, doamne, gata, e ordonanță de urgență, se aplică. Mai poate fi da. retrasă până la 1 ianuarie, ce drept. Ce Dar vedea? eu vă spun așa, că indiferent că rămân în vigoare sau nu ceea ce măsurile adoptate ieri, nu există resursă financiară pentru ceea ce deja s-a acordat, deja e în plată. Nu există în momentul de față soluții. Dacă ați ascultat de ieri... Și altă dată de bani? S-au împrumutat. Da. clar că sunt împrumutate. Păi, da, dar atunci mai vor, sări. vor sări. În România are probleme cu lichiditățile, deja sunt șase săptămâni sau mai mult. Asta nu știe nimeni, că sunt împrumută fest, adică... Se fac împrumuturi pe ascuns, e o grămadă. Nu, nu se fac împrumuturi pe clar. ascuns, se fac împrumuturi pe, pe față. Ceea ce contează, adică... ce contează ascultați-mă puțin, ceea ce contează este Bă. ca aceste credite în final de an să fie acoperite cu venituri. Adică, dacă și-au făcut într-adevăr, s-au împrumutat un miliard, vă dăm știri de fiecare dată, dar au redus, de exemplu, împrumuturile pe luna acum suntem în noiembrie, în octombrie, le-au le limitat pe cele în lei, că a început să li la cer dobânzile la lei. Între timp, bineînțeles, că se răzbună, adică vedem în partea cealaltă, pe măsură ce piețele simt, amușină faptul că acest guvern nu va închide bine anul bugetar. Sau că după aceea va avea grave probleme, simți asta în cursul de schimb, a început să crească cursul. Și ziceți, și cu acolo, păi ce să facem dacă avem mai multe importuri decât exporturi? Să trăiești, domnul guvernator, aș era și până acum. Dar anul ăsta sărim de 10 miliarde de euro deficit, ceea ce ne duce cu gândul doar doar la anul 2008. De aia vă zic. 0372069599, încă o dată. Astăzi dezbateri de economiști. Haideți să vorbim ca cetățenii și ca persoanele care au de beneficiat sau de pierdut de pe urma măsurilor adoptate ieri. Claudiu, bună ziua! Nu Claudiu, scuze. Cristi, bună ziua! Cristi? Da. Eu? Da. Deci, cum spuneam, eu mă gândeam la pierderea minimă. E vorba de un milion de oameni care lucrează de șurup oasele în fiecare zi să țină familia, să cotizeze la bugetul statului, să țină oarecum nați națiunea. Care să ia un milion care ce? Pierd? Care? Dacă, sunt la limită. De exemplu, uitați-vă la mine. Eu am ajuns acum, după 15-16 ani de muncă, să uh, primesc un salar, să primesc o ofertă de, nu știu, aproximativ 1000 de euro, să zicem, da. dar uh, totuși locuiesc într-un oraș care e foarte scump, unde, dacă o să mai ai și copii, și... Și să care, mai ne care familie, e nemulțumirea noastră? <laughs> nivelul de trai este foarte scăzut. Adică... Deci la 1000 de, de euro, dumneavoastră vă plângeți că aveți nivel de trai mic? Da, pentru că eu multă vreme am lucrat câte 16-20 de ore pe zi și cum am zis, de 16 ani încoace. Bine, am înțeles. E mic în comparație cu cât munciți. Pot înțelege asta, dar ce s-a schimbat de ieri și până azi? De ieri și până azi. Deci am în față acum o ofertă de la, de la un angajator. Deci ar trebui să primesc, nu știu, da. am lucrat multă vreme singur și acum vreau să mă angajez în fine. Și, uh, Vedeți că aveți unele. Dacă sunteți PFA, aveți. Deci, așa cum a fost gândit codul ăsta fiscal. doamne, e imbecil de-a dreptul, dar trebuie să o spun că jobul meu este să informez în primul rând. Aveți unele beneficii ca PFA. Principalul beneficiu este că vă favorizează evaziunea fiscală. Ca să da, știți. Nu. Nu, nu, nu, nu, nu este etic din putit. partea mea să vă spun cum puteți fenta legea dacă dumneavoastră știți. Nu. Așa nu, nu, o să. Nu, nu. Ah. Cum v-am zis? E o grupă de oameni care e foarte foarte foarte delicată și noi putem să zicem mâine. Mâine putem să zicem, da, eu nu mai vreau să stau aici, vreau să mă duc undeva unde să câștig triplu, să lucrez jumătate din timp ăsta și știu că educația copiilor mei o să coste de 20 de ori mai mult, dar știu că o să fie educați, sistemul medical și serviciile în sistemul medical o să coste la fel de 5 de ori. Cristi, cu 20 ați că spuneți mult? că vreți să plecați din țară? Sunt pe punctul ăla. Da, de ce? cu ce, adică de ce ziua de ieri... Să vă va... dau un exemplu, vă dau un exemplu. Eu, de exemplu, vă zic că am lucrat multă vreme uh, în legătură cu uh, rețeaua Feroviară, cu uh, CFR Marfă și din În fine, am văzut pe, pe, pe directorul unei agenții de dezvoltare infrastructură, ceva de genul. Așa. Era un Agramat, fără supărare am înțeles. Agramat Deci vreau Finito... să aveți o problemă cu meritocrația deci, poate. I, i, Eu am avut, am, am avut Să ziceam, am lucrat și cu CFR-ul Gata, Cristi Gata, v-ați făcut înțeles noastră, Nu vă place țara noastră că nu știe să recunoască meritele celor care muncesc Da, dar asta nu s-a schimbat de ieri 0372069599. Claudiu, bună ziua A închis Claudiu, s-a supărat că nu l-am luat atunci Vezi? Radu, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm îmi pare bine că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră. Domnul Moise, eu sunt mai puțin specialist în probleme economice, sunt medic de meserie. Am prins anumite informații pe diferite canale media și aș vrea mai degrabă să pun niște întrebări decât să dau niște răspunzi. Poftiți, dacă, îmi permite. dacă mă pricep și vă pot răspunde, dacă nu vă spun că da. nu știu. Haideți. Da, deci cineva a afirmat pe unul sau mai multe posturi de televiziune, că peste două milioane de angajați, mai ales în mediul privat, nu angajatorii nu plătesc contribuțiile către stat. Dacă da. este adevărat acest lucru... Ministrul de Finanțe, atunci... eu mă îndoiesc. Deci, sincer să vă spun, cred că bate câmpii, aștept și eu niște raportări, în sensul ăsta nu-l pot contrazice, că eu sunt un jurnalist, iar el e ministru de Finanțe. Da. da, cred că bate câmpii rău de tot. Deci... În această situație, luând de bună ce spune un uh, demnitar, da. atunci mă gândesc că este o problemă, un buboi care se sparge acum, după o lungă perioadă de timp, și actualii guvernanți doresc să pună în cârca angajatorilor răspunderea uh, deteriorării relațiilor cu angajatorii. Pentru că mă gândesc că actualii guvernanți de acum și din trecut N-au vrut să-și trice anumite relații cu diferite Donă, mari Să vă sau... spun ceva. Deci nu, de ce nu este credibil? Pentru că pe raportările pe care le face, eu acum intru direct pe site să văd dacă găsesc să vă și dau. Da. Pe raportările lunare de execuție bugetare, execuție înseamnă ceea ce s-a făcut, da? adică ce e în contul trezoreriei statului, avem da. o creștere senzațională a contribuțiilor de la lună la lună, uite, mă uit acum, de exemplu, pe septembrie, la contribuții, vorbim de contribuții, da? La da. contribuții de asigurări de sociale o creștere de 16% față de, pe primele uh, 9 luni, e o creștere de 16% față de aceeași perioadă anului trecut. Și sumele sunt mari, adică vorbim de 52 de miliarde de lei cum să strâng 52 de miliarde de lei contribuții dacă pentru 2 milioane, deci aproape jumătate din angajații acestei țări nu să plătesc contribuțiile? Asta e un mare semn de întrebare. Eu cred că a spus o gogomonie, v-am zis că am toată condescendența pentru el. Da. Pentru ministrul de finanțe. Se referă la anumite impozite sau și la... Nu, contribuții domnule, contribuțiile sunt, sunt cele pe care le... Pre... Nu, ce v-am spus eu, acum reprezintă asigur... toate contribuțiile, deci CASS și 6. da? Pentru pensii deci și pentru sănătate. Pot, uh, am înțeles. 52 de miliarde ține cont, sunt aproape 15 miliarde de euro. E o, e o sumă fabuloasă. Sigur că da. Haideți, haideți înapoi hai, la discuția a putea noastră. A foarte mult. Da. Ar mai fi o întrebare. Dacă... Uh, se dorește cumva renunțarea la acel mod de a plăti anumiți angajați cu salariu minim și restul niște bani în plic. Nu înțeleg întrebarea. Nu Nu înțeleg întrebarea. Cum, cum, cum să faci deci există, Deci am auzit că există angajați care primesc salariul pe card da. și în fiecare lună primesc un plic cu o diferență de bani, de bonus De unde ați auzit așa ceva, domnule? Nu există așa ceva Cum? De unde știți asta? Ei, glumesc, bineînțeles că, că există Dar bineînțeles Am că există, Domnule, asta, asta numim plata la gri, adică nu e muncă la da, negru, e muncă, așa, așa, la, așa, negru, așa, e muncă exact. la gri jumătate pe cartea de muncă sau o parte pe exact. cartea de muncă legal și restul cu banii numești Deci o bună parte din economia românească așa e plătită, da E, probabil că și asta va trebui să dispară dacă păi cum să dispară? normalitate. Păi cum, se, cum credeți dumneavoastră că o să dispară asta, ia? Prin, prin faptul că angajatul va dori să aibă același venit în fiecare lună Vai. Deci... Așa. Nu. Angajatul trebuie să se ia de gât cu angajatorul, ca să-și primească drepturi. Da, da. Acum o să se ia angajatul cu angajatorul, că pe ăla interesează să îi să plătească în continuare salariul, nu să-l strângă de gât. Hai să ne înțelegem, domnule... Nu că asta se dorește, să apară un Radu, între și Ascultați-mă puțin, bine. Radu, astfel de lucruri le-au mai trăit și alții. Există cărți de economie, cărți de istoria economiei. Niciodată nu s-a reușit creșterea colectării prin, doar prin măsuri represive, să se ducă domnul la inspecția muncii peste ei, să le taie dragnea cam niciodată, în condițiile în care faci reduceri de fiscalitate, atenție, asta s-a întâmplat, în, vă place sau nu, timpul guvernului Ponta o fi plagiator, o fi cum vreți dumneavoastră, ticălos, dar asta s-a întâmplat atunci. Deci, în timpul guvernului Pont, am avut o reducere adevărat foarte politică și electorală a contribuțiilor, dublată de niște acțiuni foarte dure ale antifraudei. Rezultatul a fost creșterea voluntară a plății taxelor la stat. De acolo s-au tot hrănit guvernele de după. Și în... Dar a... acum, să vii să zici vai, cum a crescut evaziunea fiscală? Păi bineînțeles că a crescut evaziunea fiscală. Dacă tu tot crești și crești și crești salariul minim pe economie, care e de fapt o creștere de costuri cu forța de muncă, o creștere de fiscalitate, orice, oricum ei zice. Cum să te miri după aia că nu mai încasezi din TVA? V-am mai explicat lucrurile astea. Ele sunt real, relativ simple, adică orice om care lucrează în economia reală, orice buticar, orice comerciant, vă poate spune care are nevoie de bani la negru ca să plătească salarii la negru. Partea aia îmi plic. Că dai două omului pe card salariul minim că îl obligă statul, dar poate, poate trebuie să-i dea mai mult de atât, sau poate îl trece la 4 ore pe cartea de muncă, sau la 2 ore pe cartea de muncă, ca să reducă fiscalitatea. Și în același timp să-i dea salariatului partea lui, munca pe care o trebuie. Deci să vii acum și să spui că ai inventat o apă caldă și să devină patronii arată cât de puțin pregătit ești ca să, nu știu, să guvernezi sau să fii ministru de finanțe. Numai că, na, că m-am apucat eu să vorbesc și ziceam că vă las pe dumneavoastră. Eduard, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, Moise! Vă Sunt perfect de acord cu ce ai spus referitor la angajator. Eu, unul personal, sunt buticar, exact cum spui. Și da, sunt obligat forțat pentru că economia mă forțează de așa natură. Mm -hmm. Da? Pentru că nu se poate, în momentul de față, să plătești angajatul care merită, merită, subliniez, să-l plătești cu tot salarul pe cartea de muncă, dar nu poți să rezist. Mm. Nu poți să rezist, la propriu. Pentru că economia de astăzi, în ziua de astăzi, că ne raportăm s la ziua de astăzi... Să fim, nu, hai să fim foarte înțeleși. -i Din capul locului, Eduard, eu am spus cum se întâmplă, n-am spus că vă încurajez nu să facete asta. În același... Ceea ce doresc. explicați este că a crescut salariul minim. Doamne, -nice, -nice, spuneți că v-a crescut salariul minim atât de mult încât oameni care erau altădată plătiți cu 1450 brut, da, Corect, au fost da. ajunși din urmă cu salariu, de alții care sunt mai puțin calificați și atunci Corect. pe ei alții plătiți cu banii în mână. Faceți Pe exact. fiscal. Și e, pe, partea cealaltă, pe partea cealaltă, ca să se mărească acest salariu minim pe economie, nu face altceva decât să aducă bani mai mulți la stat. Și exact ce ai spus tu, niciodată nu s-au colectat și nici nu se vor colecta mai mulți bani în momentul în care impui uh, niște reguli să plătești din ce în ce mai mult. Pui taxe pe angajatori. Astea nu sunt motive să plece guvernul. S-a terminat emisiunea și trebuie nu, să vă, vă grăbesc să, să încheiați. Nu, guvernul nu, că pleacă degeaba guvernul. Guvernul pleacă absolut degeaba. Pentru că tot PSD-ul e. Legile se fac în Parlament. Vă mulțumesc. Am fost o discuție interesantă și aș fi vrut să o prelungez. din păcate nu l-am anunțat pe Zavla la timp pentru asta. Vă promit că vă explic așa cum înțeleg eu ceea ce urmează la Pastila Bizitei astăzi la 18:30 și mâine dimineață la 7:30. La revedere. a prezentat România în direct la Europa FM.